Filipe, haramendik aixo. Bai, egunon? Baina, erran bezala, urruñatik ere iragango da, Frantziako turra, e, eskualdeko hainbatu da lerritan, ondarribian edo irunen, beno, ba, irudi aldetik eta turismoaren aldetik ba, ekarriko dituen e, onurak edo nabarmendu bituzte, gaurkoan aldiz, EH baik eta e, Euskal Herria bildu batekinik beste, beste mezu bat, erarazin nahi izan. Bar. Bai, beste meso bat, egin den bezala, eh, frantziako etzuleak biztanda mediakitikoki biziki begiratua izango dela. Eta parada da guretzat, joitaraztea eh, hemen ez direla bakarrik erri bat nun badiren mendi politak eta itxasua, baizik eta erri bat, euskal eh, erria, bere hizkuntza, bere kultura, Eta bere aldakappenenekin, eh? eta badira hainbat aldaikapen, hainbat egjonkalukgaldeuntan, beraz hori ere behar dugu adierazi eta agertarazi, eh? hainbat milioi jende hori begiratuko duten horieri ikus dezaten ere hemen badela erri bat, eh? bi estatuen artean zatikatua dena, E, ta berrit ere jot ustetolko olako ekitaldiak ber direla baliatu ere ljaldeunen errealitateea azpimarattzeko eta main gainean Franziako turrean urtero, Euskal Marea, aipatzen genuen, bah, presente izan da, Piriniotan, aurten etxean bertan, gozatuali izango dugu, gugi maia kotxerri indularitza hori, baina esan doa, ez. Bide bazterretan ez ezik, bueno, hainbat, ekimen eta ekitaldi antolatu birela, haipatzen duen guztia aldarrikatzeko. Bai, bai, bizten da, asko jendere izango da, bide bazterretan, eta... Parada, ra, parada da ere ieri emengo aldagikapen eta erronka horiek adieraztea izango dira egitagak biztan da, baina es ere kanpotik etorria izango diren hainbat jende, eh, opoetan eta haiek ere behar dute eh, entzun, jakin, hemen eh, lukalde berezi batean eh, girela eta direla eta lukalde hunek hainitz eh, eh, eh, gauzak eskatzen dituena E, eta bereziki eh, eskap, eskapen amdibat dagoela eh, autodeterminazioa, gane bai guk nahi dugula, eh, gure geroa ere erabaki hemen lujalde honetan, eh, emengo erronkak eh, kontutan hartuz eta gure esku hartuz bai. E, urruñak auzap ez gisa, haipatu ba, dugu, ba, nazioarteko sona duen e, frantziako turrak suposatzen duena ikusten dugu, eh, bai, e, beno, hainbat konponketa lan, azken e, ordukoak badirela, ibilide guztian, e, beno ba, zirkulazio e, mozturak ere e, ba, egun horietan, urruñak auzap gisa ez da gitarreko etxetik lan handiak e, hartu behar izan bitu zu, eh, egun bai, horietan? Bai, lan ahondiak, bai, e, zenta bide guztiak behar dira biztan da oztopatu e, eh uh, bai nik jango nuke uh, alde ez ezkor gehiago dutala nik beterren uh, auzapez bezala baikor baizik eh uh, bait baikora da be bezala eh uh, orre jeski Bide batzuk bergantolatuak, berri-berriak e, ara, guk bergbada pasatzen ditu batzuetan lau urte bukaiten e, olako gauzak, e, bide hor, frantziako itzulia pasatzen da eta olako lanak egiten dira, bo hori eguntsa da Baina nara, gero alde ez ere badira dira, nik bidez nire langile langileguziak kasik mobilizatu behar ditut Tugaren inguruan, zenta bideak oztopatzia bat duzu, baina berda oztopata, oztopaleik ur horietan jendea ere hori izan, zenta besteanaz az agiskoa da jendeek oztopaketa horiek kentzea eta ezrespetatziak, behaz horrega nahi du, bai, riko langile huziak mobilizatuak izango direla, gure eskolak ere etxiak izango direla, e, eta hori ez da guti, zenta bura zat, e, biziki kalte Eta ikusi eskunde nazionalak bon, erabaki hori hartu duela Gainerat galdetuz uste dut erakaslei antolatzia bizioz Covid-a denboran zen bezala hainbat ek, ek, ekitaldi edo aktivitatea ugentzat bon, Ara nik reiten dut uste eut franziako itzuliak ork Nunbait dena aldazka emaiten dituela Begiz ere uste badire lentasun batzuk eskolak eta Gerro jego nauzu bai egun bat dako bakagiik bainaan. uste dut be direla neugi batzuk ere txiki. Onura ekonomikoak ekartzen omen dituela diote pasatzen delakutik haina e, gastuak ere ikusten da. Omen ez dakit nik alde ekonomiko handirik edo baiko gik euukanen duten egian ez dut uste nik begittzeere jot, uste dut behar ditutelan ere langileak mobilizatu materiala erosi eta ara, eta ho dena gure gure kontu dago eta bistan da ere beste gauza bat jendea jendea Sarredelarik ez du Prud'homme Jauna frantziako Itzuliko lendakaria deitzen deitzen du irrikotzerat Eta egiko txeko langileak ditu nunbait asahetzen, e, eta egiten alduzu ez gire lagu antolatzaile, baina, ara, gu, gu gira jende horien lehen interlocutorea, eta, bon, egia egiteko ez da egiteko, ez hori gure langileentzat beti hori uh, asumitzea, onartzea, ez da beti egiteko. Oan, uh, ara, nik uh, egiteko egiten diotet, bon, be, erran ez, dire, ez gire lagu horren uh, hoben uh, E, egin ditzaeta haien galderak kan dituguren enpresa batzuk e, galdetzen er e, bai e, guk diru, e, dirua galuko dugu egun hortan e, indemnizazioa galdatuko dugu bai, e, galdatuko duzu e, behar deneri baina naezgikotxeari guk bezala pixkat nu bai pairatzen dugu ere hori. Yeah, e, Gutxi ez e, irekitzen den erakusleua, e, Probestu ezagunez e, baiipatu bezala behar, behar den lekuan aldarrikatzeko ikusirik e, ba, mundu mailan ez ikusiko den e, gitaldia dela. Bai, hori da hori da hortaako bon, gira hemen gauge hori hori adieraztiko eta olako paradak ez dira utsi ekin behar muak ikus dezan edo be ikus dean zeneta batzuek baddakiteianik emainan eh, hemen egi bat dagola egita hainitzekin eta hauek kultura eta hizkuntza baten inguruan mobilizatzen direnak eta beste hainbat ehonka dituztenak ere lugalde hau garatzeko eta gure egia hau garatzeko. E, Horritarazeko dugu, gure eskuk eginduende jaldiarekin, e, iruro gehi mila ikurriña banatuko birela, iru etapa hoien ibilbidean zehar, baina e, badela, e, erritarren e, diru bilketatik egindako, inoiz egindako edo keitzitako ikurriñarik e, haundiena, e, kasualitatez, iru gran etapa hortan urruñan e, ikusialitzango dena, ez dakite telebistan, e, helikopterozko e, kameren bitartez, edo nola, baina... Ba, eustetut bai, ba, baden olako ikurriña haundi bat, horpa uzatuko ditakena gure egian bai. <laughs> <Yeah>. <laughs> vai, me yeah. esquece, vai. Vai, sorri, me vai.